Любовта на единия Имаше дни, когато думът на се изпълваше с кости. Хората идваха не само от града, но и от всички краища на страната. Всеки искаше да се види с учителя, да говори с него, да получи напътствия и насърчени. Учителя приемаше в стайчката си поединично или на групи посетителите, слушаше ги и разговаряше с тях. Обедите биваха общи. Това беше естествено, както в едно семейство – Малката трапезария едва побираше гостите, сестрите прислужваха. След обеда обикновено изпявахме няколко песни, после започваше разговорът. Един брат запита. При тези събития какво ще правят братите и сестрите? Учителя каза. Да проучват беседите и лекциите, да ги проучват от самото начало и да ги прилагат. Всяко слово е дадено при особено съчетание на планетите и на Слънцето. Ние сме подложени на влиянието на небесните тела, на земята, на слънцето, на централното слънце. И при всяко положение на тези трите и на останалите небесни тела, по особен начин се проявяват идеите, Словото Божие. После, учителя поясни. Бог е дал на всички същества това, което им е нужно. Обаче има случаи, когато човешката душа минава от едно състояние в друго. В тези преходни фази в съзнанието на човека настъпва мрак, тъмнина, докато той отново влезе в божественото съзнание, в любовта, в която има светлина и радост. Необходимо е човек да премине през тези промеждутъчни състояния, като през за неговото издигане. Тези промеждутъчни състояния, той пак се намира в областта на любовта, но облаците на неговото съзнание пречат да вижда светлината. Тъй, щото, когато сте скръбни, знайте, че минавате от едно състояние на съзнание в друго. Това преминаване от човешкото съзнание в божественото винаги носи нещо ново. Някой казва, много страдания имам. Колкото по-големи и по-продължителни са страданията, толкова по-велики и по-мощни ще бъдат състоянията на любов и радост, които ще дойдат като последствие на първите. Това може да се провери. То не е абстракция. Това е наука. И в най-малките работи човек трябва да вижда Божията любов. Когато Бог е създал света, Той е носил човека в ума, в сърцето, в душата и в духа си. Щом е така? Човек трябва да гледа на създаването на света, като на свещен акт на любовта. И да е готов на всякакви жертви за своя създател. Когато всички хора те напуснат и останеш сам, трябва да знаеш, че има един с тебе. Бог ще ти каже, не си сам, не се безпокой, аз съм с теб. Вие не сте имали опитността да изживеете тази страшна самота. Единственото същество, което всякога, във всички моменти мисли за нас и не ни забравя нито за момент, това е Бог. Това е великото, към което трябва всеки да се стреми. Всички страдания, всички ужаси на живота са дадени, за да опитаме великата Божия любов и да знаем, че великото провидение може да ни избави от всички страдания и скърби в живота. Това ще разберем ние в край на краищата. Всички страдания, през които минавате сега, са само за да познаете Бога, първичната причина. И когато го познаете, ще се яви радостта. Някой мисли, че е забравен. Това е криво разбиране. Никой не може да ви извади от божественото съзнание. В момента, когато човек допусне, че е отделно същество, сам създава нещастието си. Едно от качествата на разумния човек е, че той няма страх. Той не мисли какво ще стане с него, какво ще му кажат хората за него. Силата на човека се заключава във вярата му в божествения порядък. Бог външно се отдалечава от нас, за да не ни смущава и вътрешно влиза в нас, за да ни насърчава. В света могат да стават всякакви пертурбации, у хората може да има безброй падения и ставания. Каквото и положение да се намират те, Бог винаги запазва едни и същи отношения към тях. Ти умираш, Бог пак те кредитира. Ти грешиш, Бог пак те кредитира. Всички страдания и радости проистичат от Божията любов. Защо? Защото не разбирате Неговата любов и като нея разбирате, минавате през страдания. Няма по-голяма радост от тази, да съзнавате, че живеете, че има един, който ви обича. Той ви казва отвътре, не бойте се, аз ще наредя всичко за вас. Един ден ще получите моето благословение. Ако отидете в един от възвишените светове, там ще намерите мнозина, които ви обичат. Които ви изпращат своите добри мисли и чувства. Който разбере любовта на Бога, той няма да пита какво нещо е Бог. Ако съберете любовта на цялото човечество, на всички святи, добри и праведни хора, на всички ангели и богове на небето, тяхната любов ще съставя микроскопична част от любовта на Бога. Казвам... Блажени са хората, че Господ ги люби. Там е вашето нещастие, че Господ, като ви люби, не знаете това. Едно се иска от вас. Да съзнавате, че този, който ви люби, прави всичко заради вашето добро. Любовта на Бога седи в това, че Той постоянно дава. Това се нарича... Втичане от Него – инфлукс Когато настане обратният процес, животът се обесмисля. Докато има втичане от Неговия живот в нас, ние живеем и се радваме. Защо Господ ви създаде? За да има кого да обича. Защо сме на земята? За да се научим да обичаме Бога. Докато човек не е свързан с Бога, той прилича на пътник, изхвърлен на пуст остров. Само безграничният е в сила да затвори вратата на злото, вратата на лошите условия. Величието на Бога не е в това, че създава слънца и вселени. Това Той може да направи в един момент, но ти си скръбен, всеки те подритва. Ти се нуждаеш от една малка подкрепа. Кой как мине край тебе, казва, От този човек нищо няма да излезе. Обаче Бог, Творецът на Вселената, спира работата си. Незабелязано слиза до тебе и ти нашепва, Не бой се, не се обесърчавай. Аз ще ти помогна. Ще уредя твоите работи още днес. И ти се зарадваш. Това са великите работи, които Бог върши. Това е великата истина. Аз говоря за Бога, който посещава хората в техните отчаяни, наскърбени сърца. Той повдига падналите до висота на божественото съзнание, та да могат и те, като всички, да дишат чист въздух, да възприемат божествената светлина. Всяка душа е специфична форма, чрез която се проявява Божественото съзнание. Затова Бог бди над всяка форма, като над нежно цвете, за да се прояви чрез нея Божественото. Що е вечното благо? Вечното благо? Това са безброй малки блага, които непрестанно идват както изворът е съчетан от безброй малки капчици, които идват непрестанно. Великият има особено качество. Тези, които го мразят, тях той най-много привлича към себе си. Злото в света идва от неразбиране на условията, в които се намираме. Бог не ни се сърди за погрешките. За Него те са възможности да покаже своята милост и да ги изправи. Като минат 5-6 години, ще видите последствията от погрешките и ще ги изправите. Един човек направил хубава къща и пуснал в нея наематели, които за една година развалили къщата. Превеждам. Бог е създал света много умно, но ние го разваляме. И търсим причината вън от нас. Законът гласи, Бог обича всички същества еднакво. Само, че не всички се ползват от Неговата любов. Едни съзнават това, други не. Бог обича и човека толкова, колкото и ангелите. Само, че ангелите съзнават Божията любов и я приемат а хората не всякога я съзнават. Представете си, че невежи хора са си направили къща, но са оставили съвсем малко прозорче. А други са направили големи прозорци, през тях да влиза много светлина. Казвате, виж на него колко много му дават. Много му дават, защото има по-големи прозорци. Какъвто прозорец отворите, толкова въздух, толкова светлина ще влязат. Божествените блага, въздухът и светлината, сами ще влязат, щом му творите. Но ще влязат толкова, колкото вашият прозорец позволява. Също така енергията и благата на божествения свят ще влязат във вас, доколкото са отворени прозорците на вашето съзнание, на вашата душа. Божието благословение прониква във всички същества. По-низшите същества не го задържат, всичко изтича навън. Трябва да станем спокойни, като тихата водна повърхност, за да се отрази Бог в нас. Ако Той се проектира в нас, ние ще се повдигнем. Ако не се оглежда в нас Божият образ, ние ще си останем такива, каквито сме. Трябва да бъдем чисти, за да се отрази Божият образ в нас. Мирът и чистотата са условия, за да се отрази Божият образ в нас. Щом не вярваме в Бог, ние сме неспособни да приемаме Неговата любов. Бог не туря никога слепи хора да разнасят Неговата светлина. Господ отнема дарбите си от глупавия, за да вдигнат и другите доверието си от Него, за да не се излъгват. Господ ще простре глупавия налегло, за да не лъже и злоупотребява. Някои мислят, че Господ им се е разсърдил. Ние мислим, че Господ се е разсърдил на нас, а всъщност ние сме сърдитите. Ние се оглеждаме в Господа и казваме, че Господ е сърдит. Това заблуждение го оставете страна. Бог не е Бог на гнева. Бог е Бог на любовта. Понеже ние се гневим, мислим, че и Бог се гневи. Това е наше разбиране. Когато Бог ви наказва, това наказание е Неговото получение, за да се върнете в правия път. Ще ви кажа една велика истина. Към всяка душа Бог проявява любовта си по специален начин. Любовта на Бога към всяка душа е специфична.